Det här är ett poddradioprogram från Sveriges Radio. I dagens Creepypodden. Oförklarliga ljud. En lyssnares märkliga upplevelser i ett gammalt hus på Gotland. Och en död mans USB-sticka. Det här är Creepypodden med mig, Jack Werner, och idag handlar vårt avsnitt om oförklarliga ljud. Inspelningar som förvirrar och skrämmer, och som tycks ha fångat en värld som vi vet väldigt lite om. 2013 loggade en anonym användare in på 4 och berättade om en gammal ljudinspelning. Kring 1994-95 så var den här personen 15 år gammal, sa han. Och på den tiden brukade hen sitta uppe sent i sitt rum och spela in sina favoritlåtar och annat intressant från radion. En natt lyssnade personen på radiostationen WKCR 899 New York. Och medan inspelningen rullade så bröts programmet plötsligt. Här är inspelningen som hen postade på Fourth Channel. Robert, Hilton, Jackie, father, Michael mm. March 17, 1988, Edward Miguel's brother, William, Jim, May, and Peggy. Father, Shirley, Ali, and Geraldine. Hey. April, 1988, Ruth, my mom, Wife of Baco, Brenda, Bob, and me. October, 1988, Morgan, Chewing. Father, Barbara, husband of Elsie, Barbara's dad. August 22, 1985, Irene, Miguel, Cetulio. Sister, Sister Millie, Margaret, Anthony, Ida, Dominic, Nair, Scott, Alvier, and Joe. Wife of William, Mother, Mary, and Raymond of Lisa and Billy. Me. July 4, 1987, Peter, Bumuck. son of Robert, step of K. brother Bob, Karen, Cindy, and Mary. Husband of Lisa, father Shady, Michael, Rick, and Lucy. November 1988, John Burns. Son of John, senior, and Marilyn, brother of Kathy, and Chris, step of Brenda, Lisa, and Billy. Billy. December 21, 198, Barry Valentinas, son Barry Senior and Gene, brother Scott, Mark and Lisa, Anns friend och harfranch. Rösten som hörs, läser upp namn på mer eller mindre kända personer tillsammans med deras stödsdatum. Vem det är som läser upp dessa datum och namn, det vet vi inte. Inte heller vems andetag det är som hörs. Och nu ska vi resa ännu längre tillbaka i tiden. Den 26 maj 1961 släpper den sovjetiska statliga nyhetsbyrån TASS ett kort pressmeddelande där man nämner att en sovjetisk satellit hade brunnit upp på väg in i jordens atmosfär. Satelliten var stor som en buss, men den hade enligt Nyhetsbyrån varit obemannad. Och mer än så vill man inte säga. Tio dagar tidigare, den 16 maj, sitter två unga män på ett hustak i Turin, Italien. Det är midnatt. Bröderna Akil och Giovanni Battista Judicia Cordiglia- har konkat sina radiomottagare upp för trapporna till taket på ett av stadens högsta hus. Svala vindar får deras antenn att vaja och bröderna att försöka krypa längre in i sina vårjackor. De skruvar på knapparna tills de hittar rätt och sätter igång en bandspelare kopplad till radion. Det här är vad De hör. En kvinnas röst bryter bruset i brödernas amatörradioutrustning. Hon låter upprörd, orolig, på gränsen till desperat och hon pratar ryska. Enligt brödernas översättning säger hon upprepade gånger att hon är för varm, för varm, att hon behöver mer syre. Mot slutet av den inspelade sändningen säger hon att hon ser en eldsflamma och hon frågar plötsligt om hon kommer krascha. Sen säger hon att hon är varm igen, gång på gång, som om hon sa det för att försöka få sig själv att förstå att någonting var fel. Hon låter nästan småny på väg att börja gråta. Sen tystnar sändningen. Bröderna Juditia Cordiglia ska senare hävda att de den natten lyckats spela in en av de många olyckliga förlorade astronauter eller kosmonauter som Sovjet ska ha skickat till sin död under 60-talets början. Med sin allt mer avancerade radioutrustning lägger bröderna beslag på en övergiven tysk bunker på en plats som heter Torrebert. Och under fyra år i 60-talets början kommer minst nio inspelningar av mystisk radiokommunikation släppas från Torrebert. Bland annat ett SOS-meddelande där det i morsekod sägs SOS till hela världen. Och vad som påstås var en manlig kosmonauts ansträngda sista andetag från en rymdsond där någonting verkar ha gått väldigt snett. Det ska sägas att bröderna Judicha Kordiglias inspelningar har fått mycket kritik och det är många som tror att de helt enkelt fejkat de flesta inklusive den desperata kvinnan, SOS-meddelandet och den flåsande mannen. Men även de mest kritiska rösterna medger att vissa andra inspelningar verkar trovärdiga. Vilka ensamma signaler från rymden som bröderna verkligen lyckats fånga de där nätterna när Sovjet var som hemligast, det kanske vi aldrig helt enkelt får veta. Det finns fler märkliga sändningar att upptäcka ute på radiobandet. Du kan själv höra några av dem om du går in på en av de kortvågs radiomottagare som finns på nätet. Då och då bryts det monotona surrandet av obekanta, ofta kusliga ljud. Sen börjar de komma. Datorframställda eller förinspelade röster som läser upp långa serier med siffror och bokstäver. De kallas nummersändare på svenska, number stations på engelska. Och de har sänt sina märkliga spökprogram sedan åtminstone första världskriget. Ingen vet vem som ligger bakom dem eller varför de sänds ut, men de fortsätter än idag. De som analyserat sändningarna och följt dem år efter år säger att man kan ställa klockan efter dem. De kommer så regelbundet samma tid varje gång. De som följt sändningarna viskar om att stater använder dem för att kommunicera med spioner utomlands. Men hittills har det varit få, kanske ingen, som har trängt sig igenom skalet av hemligheter och fått veta sanningen bakom nummersändarna. Dessa nummersändare har tagit sig hela vägen in i datorspelsvärlden. Våren 2010 dök en historia upp på nätet som gick ut på att mystiska radiokanaler kunde snappas upp i spelet Fallout 3. Fallout 3 handlar om en värld efter katastrofen där man går omkring i ett ödelagt USA och försöker överleva attacker från muterade monster och galna rövare. Men plötsligt tycktes, enligt den här spökhistorien, ett mörker från verkligheten skymta bakom den pixliga spelvärlden. I spelet Fallout 3 finns det ett par olika radiostationer att lyssna på. Den viktigaste och mest levande av dem är Galaxy News Radio, GNR- de som har provat vet att man kan döda den här stationens programledare, Three Dog- och att han då ersätts av tekniken Margaret. Margaret är inte lika karismatisk alls. Hon säger inte så mycket mellan låtarna som spelas- som om hon inte alls trivs med sitt nya jobb. Dessutom möter man aldrig henne själv i spelet och hon kan inte heller dödas. Men om du väl har dödat Three Dog, ja då sitter du fast med henne- vad de flesta spelarna inte vet är att GNR under vissa omständigheter kan förvandlas till en nummersändare. En nummersändare är en radiostation som enbart sänder hemliga kodade meddelanden. Det spekuleras i att de används som kontroller för kärnvapensystem och i verkligheten finns de i hundratals över hela jorden. Vill du läsa mer om dem är det bara att kolla Wikipedia. I Fallout 3 vet ingen exakt vad man måste göra för att få höra nummersändarna. Ingen har lyckats om Three Dog fortfarande lever så det verkar som att man måste döda honom och dessutom hoppa över uppdraget Galaxy News Radio där du förstärker kanalens sändningar så de når längre ut än bara till den omedelbara omgivningen. Slutligen verkar det som att du också måste förstöra den militära basen Raven Rock. Just det verkar vara den utlösande faktorn, den som gör här till en nummersändare för gott. Men många som har provat alla de här sakerna fortsätter ändå bara höra de vanliga sändningarna med Margaret. Så det måste finnas ytterligare kriterier som ska uppfyllas. Kriterier som ännu inte är fastställda. Är du hur som helst en av få som lyckas träffa rätt bland omständigheterna så kommer du sekunder efter att Raven Rock förstörts se meddelandet «Radiosignal förlorad» och sen några sekunder senare «Radiosignal upphittad». Du kan dock inte lyssna på GRN eftersom du inte förstärkt dess signal och du befinner dig för långt bort därifrån. Lyckligtvis ligger Raven Rock i bergen där, till och med nära ett av de få platser utanför Washington DC City där du kan komma upp högt nog för att få in stationen. När du får in stationen så kommer du höra en välbekant röst. Det är Three Dog som pratar, trots att du vid det här laget har dödat honom. Men han låter ovanligt oengagerad, inte alls som att han skådespelar. Så jag antar att det inte är 3 Dog, utan snarare röstskådespelaren Erwick Dellums själv. Med ett monotont och nästan deprimerat tonläge läser han en serienummer. De är alltid ensiffriga och i serier om 9 till 12 siffror var de. 2 1 6 1 2 2 4 till exempel 9379172034. Han använder aldrig ett flersiffrigt nummer som 11 eller 40. Varje meddelande följs av ett par minuter med morsekod och det avslutas alltid av låten: I don't want to set the world on fire. All annan musik verkar vara inaktiv på den här kanalen. Morsekoden var den lättaste delen att lösa med de här meddelandena. Eftersom dess översättning är brett tillgänglig, många till och med kan den utan till. Vi som var intresserade av vad som faktiskt gömde sig i de här meddelandena fick snabbt fram ett stort antal budskap skrivna på engelska. Några lät helt vardagliga, till och med lite roliga. Till exempel, tvättade bilen idag? Skulle kanske vara gott med kinesiskt ikväll? Eller, har du sett min Youtube-film där jag sparkar uteliggare på pungen? Nu kanske du tänker, vänta lite, Youtube finns ju inte i fallout-spelen. Och det har du helt rätt i. Meddelandena verkar vara baserade på vår verklighet. I en tid inte allt för avlägsen, vår egen. Men några andra av meddelandena var mörkare. Ett löd till exempel, drottningen har idag dött. Världen sörjer och en dag som denna är vi alla engelsmän. Ett annat löd, hur kunde de göra det? Inte långt kvar nu, ljudet. Jag står inte ut med ljudet längre. Jag har en pistol i källaren. På ett av forumen där fallout diskuterades upptäckte helt nyligen en spelare någonting. Han läste en tråd där alla de här kända meddelandena fanns samlade med morseversionen och så den översatt till engelska lagda sida vid sida. Och han la märke till raden 12055282010 What are you talking about? Vi kommer sakna dig. Han insåg att det refererade till den nyligen avlidna skådespelaren Gary Coleman. Siffrorna var tiden och datumet för hans död. Mer än ett år innan Fallout det kom ut. Den här spelaren började omedelbart leta igenom resten av meddelandena för att hitta fler förutsägelser. Och han hittade snart ett som gav honom en chock och som fick honom att larma resten av användarna på det här forumet. Det löd... 9-4-5-4-2-0-2-0-1-0 Olycka i gulfen, många döda. Oljeläckan verkar avstyrd. Den här spelaren insåg att det här handlade om BP-explosionen och de första felaktiga nyhetsrapporterna om att det inte hade läckt någon olja. Hädan efter kommer alla morsekoder istället skrivas ut som tidskoder. Alla de här tidskoderna i spelet var skrivna i ett militärt format och är så även här. Ett helt gäng medlemmar av Fallout Wiki började leta igenom de gamla meddelandena igen för att se vad vi kunde förstå med de här nya kunskapen. Vi hittade mycket och vi insåg att det allra mesta hänvisade till tidpunkter som inföll efter att spelet kommit ut, eller som till och med ännu låg i framtiden. Men det handlade också om det förflutna. Till exempel den här. 22.15 den 15 april 1865. Han är död och den där skådespelaren Booth kommer få skulden. Bäst för Johnson att han inte blåser mig på min betalning. Ett meddelande som fick oss att ifrågasätta den officiella versionen av hur mordet på gamla presidenten Lincoln faktiskt hade gått till. Men mitt under vårt ihopsamlande av meddelanden började plötsligt moderatorerna på Fålat Wiki stänga av och banna alla som hade skrivit eller ens läst i tråden. Alla referenser till nummersändarna plockades bort från forumet och ny mjukvara installerades som automatiskt filtrerade bort nya inlägg om nummersändarna och deras meddelanden. Några av oss hade dock kunnit ta kontakt med varandra över mejl och nu översätter och daterar vi långsamt de resterande meddelandena i hemlighet. Så här låter de. Har du sett min Youtube-film där jag sparkar på pungen? Klockan 00.16 den 24 december 2012. Jag kan inte förstå att Britney faktiskt vunnit en Oscar Klockan 21.33 Den 27 februari 2033 Hur kunde de göra det? De hade blivit varnade men det sköt om de i Och fortsatte pressa fram gränserna för vetenskapen Oljudet Jag står inte ut med det längre Och ljuset, herregud, jag klarar det inte Universum faller samman omkring oss Jag tänker inte vänta på att dö Jag har en pistol i källaren det här meddelandet är det enda som inte kom med ett datum. Och det sista datumet som vi kunde få fram alls- det var ett meddelande från klockan halv två på natten- den 6 juli 2027. I don't want to set the 9, 1, 7, 2, 0, 3, 4 Till och med naturen bryter ibland okända ting ut i höga utrop ensamma vrål som snabbt igen tystnar och lämnar oss människor i förvirring under Stela Havets vattenyta vilar hydrofoner under vattensutrustning för att spela in ljud som från början byggdes på 50-talet för att USA skulle kunna få en förvarning om utländska ubåtar närmade sig. De här hydrofonerna sitter fastmonterade på havsbotten, ensamma i mörkret, dag ut, dag in, bara lyssnar. Tänk vilka saker de har hört. Tänk vilka mörkrets varelser som de har mött. Och ibland når några av de här ljuden upp över ytan, ända till oss. Det här ljudklippet kallas The Bloop. Det spelades in i södra stilla havet 1997 av några av de här undervattensmikrofonerna. Ljudet var högt nog att nå fram över ett avstånd på 5000 km, men ingen vet varifrån det kom. Experter säger att det låter som ett ljud som någon sorts varelse skulle kunna utstöta. Men ljudet är flera gånger högre än det mest röststarka djur vi känner till i haven, Blåvalen. Ett annat ljud som spelades in i mars 1999 kallas rätt och slett Julia. Det låter så här. en ett ifrån maj 1997 kallas Slow Down och det har spelats in flera gånger per år sedan dess. Vissa hävdar att de här ljuden skapas när stora isberg glider ner över havsbotten eller när block av is, stora som städer, bryts av från glaciärerna. Men ingenting är säkert när det gäller de här mystiska ljuden som spelas in av ensamma hydrofoner långt under havsytan. Även ny lyssnare rapporterar om märkliga ljud i er vardag. En upplevelse kommer till exempel från lyssnaren Tina- som berättar om huset på Gotland där hon växte upp. Ett hus som aldrig ville vara riktigt tyst. Huset byggdes någon gång på 1870-talet. Mina föräldrar flyttade in där på 1960-talet. Redan för början märktes konstiga saker- Mamma hörde ett barn gråta och skrika riktigt hjärtskärande på övervåningen. Det var några år innan min äldste bror föddes och något år efter mamma fått missfall. Sedan en kväll då de skrapade bort gammal färg från husets vägg och målat på ny hörde de ett skrapande ljud från väggen när de låg i sängen. Som om någon drog med en kratta eller trädgårdsspade längs med den nymålade väggen. De gick upp och tittade efter men ingenting syntes. De gick och la sig och det hela upprepade sig flera gånger. Skrap. Titta ut. Ingen där. Skrap. Gå ut. Ingen där. Skrap. Nu ringer polisen. Tystnad. När natten var över gick de ut och tittade. Inget spår syntes. Så är det det här med övervåningen. Något håller till på övervåningen och har varit där mer än 50 år. Barnskriken har jag redan berättat om men inte om det andra. För på övervåningen finns två rum. Det närmaste trappan har alltid tillhört det yngsta av oss tre syskon som hade ett eget rum. Och det innersta tillhörde det äldsta syskonet som bodde hemma. Det yttre rummet har en garderob som bland annat innehåller en trappa upp på vinden som egentligen bara är ett kryput rumme. Men jag återkommer till garderoben senare. Jag vill berätta mer om det väsen som håller till där uppe. Så fort någonting ska ändras eller byggas om eller om någon i huset är upprörd börjar dunkarna. Det är något som vi alla bott i huset har hört. Till och med gäster har hört det. Jag har en kusin som under flera år inte vågade gå upp på övervåningen. Det låter ungefär som om något dunkar med en käpp mot golvet. När man går dit så flyttar sig dunkandet, antingen till det andra rummet eller till nedre våningen. När det flyttar sig till väggarna blir jag som mest rädd. Då låter det som om någon slår knutnävarna i sin fulla kraft rakt in i väggen. Ni tänker säkert att det inte är så konstigt i ett sånt gammalt hus. Men det är inte normala trähusljud. Jag bodde där i 16 år, jag kan alla husets ljud. Dessutom har alla möjliga naturliga förklaringar undersökts. Men det finns ingenting som kan orsaka dessa ljud. I familjen kallar vi detta väsen för bara... Han. Kort och gott. Min mamma kan till exempel säga... Jag var arg på att och så har hänt. Och då börjar han banka som fan där uppe. Han har även busat med att tända och släcka lampor. Starta min gamla kassettbandspelare med radio och så vidare. Jag behöver väl inte säga det men anden i glaset funkade alltid hemma hos oss. Så var det, det här med garderoben... När jag bodde i det yttersta rummet kunde jag ibland vakna av märkliga ljud från garderoben. Krassande och gnagande. Och det där dunkandet. Där inne också. En gång skulle jag öppna dörren för att se om det var någon råtta som levde rövare där inne. Men dörren gick inte att rubba hur jag än tog i. Jag gick och la mig och lät den orörliga dörren vara. Nästa morgon... Stod den vid gavel. Det var alltså en lyssnarberättelse från lyssnaren Tina. Framtidens hemsökta hus. Det kanske kommer vara våra mobiltelefoner och våra laptops. Redan nu cirkulerar berättelser om hemsökta datorer som plötsligt börjar bete sig på ett sätt man aldrig trodde var möjligt. En av dessa historier dök nyligen upp på Reddits underforum No Sleep, skriven och publicerad av en person bakom det anonyma kontot Jay The Throwaway 22. Jay berättade att hans arbetskamrat hade tagit sitt liv eftersom att arbetskamraten hade tappat bort ett USB-minne. Och nu satt Jay med det USB-minnet i handen och han ville berätta om vad han hade hittat inuti. Hej jag heter Jay. Jag jobbar som säljare på ett litet företag som sysslar med säkerhetsprogramvara. Jag tänker inte tråka ut det med detaljerna kring mitt jobb. Det enda skälet till att jag stannar kvar där jag är det är för att jag har en flickvän och en elva månader gammal dotter som jag måste försörja. Mestadels fördriver jag mina arbetstimmar med att slösa surfa på nätet och längta efter att något spännande ska hända. Bortsett från det vanliga, dumma kontorskvallret som alla tog i sig. Men min önskan om att något skulle hända, den uppfylldes för några veckor sedan. På ett ganska otrevligt sätt. Min arbetskamrat, en kille på personalavdelningen som vi för anonymitetens skull kan kalla Dan, kom in på jobbet mitt uppe i något sorts panikattack. Han mumlade om ett USB-minne som han hade tappat bort och ställde till med en stor scen när han kastade folks saker omkring sig i jakten på det där minnet. Om och om igen så sa han att det var en liten röd USB-sticka med bokstaven K skriven på med svart bläck. Vi blev alla rätt tagna på sängen och hade ingen aning om hur vi skulle hantera situationen tills säkerhetspersonalen kom. Och eskorterade Dan ut ur kontorsbyggnaden. Samma kväll tog Dan sitt liv. En kula i pannan. Vi var alla chockade och förtvivlade när vi fick höra om det dagen efter. Dan hade brukat vara en så trevlig och social kille. Men allt det hade förändrats för ett halvår sedan när hans dotter Katarina blev påkörd av en bil och hamnade i koma. Bara åtta år gammal. Danen hade haft ensamvårdnad om henne och han älskade henne så mycket. Hans skrivbord var fullt av bilder på henne och han pratade om henne hela tiden och om hur duktig hon var. Hon var till exempel särskilt begåvad på att spela cello. Jag behöver nog inte säga att olyckan med Katarina krossade Dan, gjorde honom till bara en tyst skugga av sitt och jag. Katharina låg i koma i tre månader innan hon slutligen dog. Dan ordnade en begravning i största avskildhet, berättade en kollega senare för mig. Och sedan ville Dan aldrig mer prata om Katharina och hennes död. Han slutade umgås med oss andra på jobbet och vi märkte knappt av honom förrän han kom in och ställde till med kaos över den där USB-stickan den där gången. Jag funderade länge på vad han hade gjort, om man hade hittat den. Hade han kanske inte tagit livet av sig då? Och mitt under dessa mina funderingar så slog ödet till med en överraskning. Jag stod i kontoret kök och kokade mig en kopp morgonkaffe när jag av misstag tappade ett tvåpack socker bakom i kaffeapparaten. Jag krypt ner under diskbänken för att snappa tag i förpackningen och där under bordet en bit in mot väggen låg en röd liten minnesticka med bokstaven K skriven på. I någon sorts chocktillstånd så ställde jag mig upp och försökte bestämma vad jag skulle göra med den. Efter att ha gått runt med stickan i bakfickan hela dagen så bestämde jag mig till slut för att ta hem den och se vad som fanns på den. Jag vet att det är integritetskränkande och själviskt och så. Och att jag egentligen borde skicka den till dans familj, Men det var liksom det mest spännande som hänt mig på jobbet någonsin. Jag kunde bara inte säga nej. Väl hemma den kvällen så stoppade jag USB-stickan in i min dator. Den dök upp på skrivbordet. En USB-symbol som var döpt till K. Inuti fanns det... Fyra mappar, alla med rubriker i stora bokstäver. En hette bilder, en annan Roland, en tredje lär och den sista tala. I mappen som heter bilder så fanns det några trevliga bilder på Dan och hans dotter på Nöjespark. Jag vill inte publicera de bilderna här på nätet för det vore kränkande. Det är ju hans minnen, inte något vi ska sitta och glo på. I den andra mappen, den som heter Roland, då hittade jag lite mer förbryllande och skrämmande saker. Det var några sorts inskannade artiklar som var så små i format att de var lite svåra att läsa. De refererade alla till någon sorts forskning som ett företag i namn Roland Biomech hade presenterat. Jag har försökt googla på det, Roland Biomech, utan att hitta något. Företaget verkade jobba med experimentell teknologisk behandling av handikappade och skadade patienter. En artikel beskrev ett experiment där någon som förlorat alla sina tänder fick en sorts köttkvarnsimplantat i munnen för att kunna mala ner maten han åt innan han svalde den. I slutet av artikeln fanns en fotnot– där man nämnde att detta implantat gått sönder och istället sugit in och malt sönder patientens ansikte. Inifrån. Han dog. I en annan artikel beskrevs en behandling av en patient som led av depression. Patientens huvud hade kopplats upp mot en dator. Vars mjukvara försökte bekämpa depressionen med så att säga sondmatad, uppmuntrande information från internet. Först var experimentet framgångsrikt men kort därefter så började patienten klaga på att få in för mycket information. Och efter att ha skrikit om att hon visste allt samtidigt i några timmar så gled hon in i ett apatiskt tillstånd. Tillsammans med dessa två artiklar fanns ett formulär från Roland Biomek som Dan tycktes ha fyllt i. Det såg ut som en ansökan, ifylld för tre månader sedan, och den innehöll Dans personuppgifter och en del om Katharines koma tillstånd hennes blodtyp, ålder och sånt. Därefter följde en del ja-nej-frågor, till exempel, är du beredd? på att patienten på mer eller mindre omfattande sätt kan förändras genom proceduren. Den hade Dan svarat ja på. I en senare ruta i formuläret där det stod efterfrågad procedur så hade Dan fyllt i medvetande uppladdning. Över denna ruta så hade någon stämplat det gröna ordet godkännes. Den sista inskannade texten var svårast att läsa och förstå Vissa stycken hade markerats med gul penna och någon hade skrivit ner kommentarer med en penna i marginalen. En grej, jag är ingen utvecklare. Jag är bara en försäljare av programvara, men jag tyckte verkligen den där texten såg ut som kod. Den var sorterad i kolumner som hade rubriker som minnen, känslor, problemlösning och liknande. I en av de handskrivna anteckningarna i marginalen kunde jag uttyda att det stod mappnamn för input-output. Lär tala. Nu hade jag fått nog av dessa mystiska dokument. Jag stängde ner Roland-mappen och öppnade Lär. Där inne fanns det massa filer, dokument med konstiga filnamn som till exempel hej.cpp- har du haft det bra idag.cpp och spela cello.cpp. En annan fil hette katharina.exe. Jag klickade på den och en ruta som meddelade att filen överfördes från USB-stickan till min dator poppar upp. Och sedan öppnades ett nytt fönster som var helt svart. Mitt i det svarta fönstret stod det Insert command jag tryckte ner utan i stadsmenyn och gick vidare för att kolla in mappen Tal. Den var tom. Jag blev besviken. Vad var det här för osammanhängande galenskaper? Jag visste att Dan älskade sin dotter mer än något annat och att han hade tagit alla chanser för att få kvar henne. Hur skummade män verkade. Men vad trodde han att det där konstiga företaget Roland Biomech skulle kunna göra åt saken? Jag skakade irriterat på huvudet och öppnade upp lärmappen igen. Otåligt så klickade jag på två av filerna: hej.cpp och spelacello.cpp. Då dök det där svarta fönstret från innan upp igen. Tängdes ned och sedan öppnades mappen Tal av sig själv. Nu var den inte tom längre. I den låg en enda fil med filnamnet whoareyou.vav. Det var en ljudfil. Här, jag har laddat upp den på nätet så ni kan lyssna. Håller ni med om att man kan höra ljudet av någon som spelar cello? Ljud, ljud, ljud. Vi hör dem överallt, vi hör dem hela tiden. Vi hör alla möjliga olika sorter. Och kanske lite för sällan reflekterar vi över vad det är i själva verket som vi faktiskt har hört. När du ska sova ikväll, prova att ligga och verkligen lyssna en stund. Lyssna på allt du kan. Lyssna så noga du kan. Försök förklara allt du hör. Försök förstå allt du hör. Men försök inte för länge. Folk har blivit galna av sånt där förut. Du har lyssnat på Creepypodden med mig, Jack Werner. Producent i Ninus Shamon-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 Tack för att du har lyssnat.